بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الأولين والآخرين وشفع الأمة اجمعين محمد بن الله وعلى اله وصحبه قد جاء هي يا 32 يا سوره الاعراف من عز منكم سبحانه وتعالى ana mtubia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallama na vile vile wafuasi wake viongozi wema wa anaambia Mwenyezi Mungu kuli sema Muhammad kuambia wanadamu wajinga wapotofu wanaopotosha wazao man harramazina tullahi lati akhraj ni nani aliharamisha pambo la Mungu ambalo amenitoa kwa ajili wa ya waja wake kwa taibati mena nani aloharamisha vizuri vizuri katika riski kakuwa kwenye vinyaji qulu ambii mapambo hayo na vilaji hivyo lilladhina amanu ni haki yao wale waamini filhayati dunya special khasah special khamisa imeletwa duniani kwa ajili yao halisatan lakini hapa duniani unachanganyikana na wengine lakini ni vyao pekee yao ya maal qiyama siku ya kiyama vizuri vizuri vyote hivyo hapa ni vyao mimi hapa katika dunia la, lakini vitakuwa vyao pekee yao pekeeo khalisatan special bila kushirikiana na wengine yaumal qiyama siku ya kiyama kadhalika nafasilu alayat kumfano huwa tunazinganya aya Likaumi ya alamuni wa watu wanaotaka kujua qul sema muhammed innama harrama rabbi hakika la tuharimisha hamdazi wangu al fawahisha mambo machafu ma minha wa mabatana batana toke yale ya wazi machafu ya wazi wazi na yaliyo ndani kujificha wal ithma munyezungu ameharamisha dhulma wal bagha ma wanevu bighairi bila ya haqq wa an tushriku billah Mwenyezi Mungu ameharamisha kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Maalama bihi sultana. Kumshirikisha Mwenyezi na kitu ambacho hajateremsha dalili yoyote. Wa antakulu ala llahi ma taalamun. ta'lamun. ameharamisha kusema kumsema Mwenyezi Mungu jambo ambalo Na Katika aya ya 34, anasema Mwenyezi "Wa likulli ummatin kila umati unao muda wake wa kuishi katika dunia Faidha jaa ajaluhu, utakapofika mwisho wa muda wao la yastafiruna sa'atan hawatopata uwezo wa kujicheleweshea hata dakika Siuze saa hata dakika wala yasqlimuna wala hawana uwezo wa kujitangulizia kabla ya kumalizika muda ya bani adam enyewana wana wa Adamu, ya atiyannakum rusulun minhu indapo wajumbe minkum kutokana nyinyi ya kusuna aleikum ayati wajumbe watakaokoa kisimulia kwenu aya zangu kwafuateni Famanitaka takawa aslaha atake mcha Mwenyezi Mungu akiwa pamoja na wajumbe hao akashirikiana nao kwa aslaha akafanya wazuri Fala khawfun alayhim wala hum yahzanun Hakuna cha kuogopesha pesha kwa wala hakuna juu yao la ku huzunisha walladhina kadhabu biayatina na wale, wale kadhabisha kwa ya zetu, wastakbaru anha nawajifanya bora wakaona nyanya pavu wakosifuata ulaika ashabun narihum fiha khalidun hawo ndio watu wa matoni ndani ya moto watobaki Ewe mbali kathiba, wongo, ayati, ayazaki, wa imana tuweke mbele na matoho famana adlamu mimman iftara ala llahi kadhiba ni nani mwenye kudhulumu mn na nafsi yake kumshinda ula alimzuria mnazimu uongo au kadhaba bi ayatihi au kadhimesha ayatihi ulaika kana lahum nasibuhum min alkitab wa tawatafaqquna saimu yao ya adhabu kutoka na kitabu cha mnazimu Hata idha jaatuhum rusuluna basi waache wapombazike waadanganyike na mababa wanzao na wadanganya mpaka itakapokuja wakija nyumbeo wetu itawafunahu kuwafisha Kalu. wajumbe hawa watawauliza Aina ma kuntum tad'una min dunillahi wako wapi wale wangu wenu mliokuwa mkiwabudu asiyekuwa kuwa munyezengo haki Kalu watasema waumini hawa wapotofu bal lana wametopotea wangu wetu Washahidu na watashuhudia ala anfusihim wa nafsi zao annahum kanu kafiri kwamba wao walikuwa ni makafiri qala atasamunni zimgu udkhulu fi umamin min qad ingieni motoni pamoja na kundi ambalo limeshatangulia kabla yetu min aljin wal katika majini na wanadamu ingiyani finnari motoni mkakutane huko huko ni zama sana kulama dakhalat ummatun ila an kundi ila kikafiri au maasi ndanya moto laanat ukhtaha lana wa anzao hatta idh daraku fiha mpaka pale wakishakutana wote ndanya jamia an wote ndanya moto kalat, litasema ukhurahum kundi la mwisho liulahum kuliambia kundi la kwanza litangulia rabbana Ewe mbelizi wetu haؤلاء hawa jamaa hawa adalluna wametupoteza hawa, hawa ndio waliotupoteza sisi Wa atihim adhaban dhifaa webona sayiki wape adhabu mara mbili hawa tunanari ya adhabu ya moto qul mizingu atasema hapana likulinde kila mmoja ana nyongeza yake Wawa wana nyongeza ya adhabu na nyinyi na nyongeza ya adhabu Walaki la lakini la lakini tu nyinyi hamjui waqalat ulahum watasema kundi la mwanzo le ukurahu kuliambia kundi la mwisho <coughs> famakana kana lakum alaina min fadl mbona hapo na nyinyi jiuwe fadhila yoyote si tumekuwa sawa sawa nyinyi sisi na nyinyi fadhu uladhabat na adhabu kutokana na yale machumu au humliokuwa chumi innallatheena kadhabu biayatina munyezimgu anasema hakika ya wale walio kadhibisha zetu wastakbaru anha na wakajifanya bora la tufatahu lahum abwaabu samaa haifunguliwi kwa ajili yao milango ya mbinguni yani peponi wala yadkhuluna aljanna wala hatuengia peponi hao hatta yaljal jamal fi sam alkhayal rabda rabda kama utakuepo uwezekano wa kupenya ngamia kwenye tundu ya shindano Ndiyo na wao watokuja kuingia peponi. Hii ni, ni maana ya kwamba hawa ingii peponi abadan abadan kwa sababu uwezekano wa kupetangamia kwenye tundu wa shindano haupo. Wakadhalika jizil mujrimin. Na kwa mfano huo ndivyo tukawalipa wao. Lahum min jahannam mihadun. Watu hao katika jahannam watakuwa na tandiko. Wa min fawqihim ghawashi na juu yao blanket ya moto. Wakadhalika najizil zalimin na hivyo ndivyo tutakwalepa madhalim walldhina amanu wa amilu salihati na wale wali muamini munyezungu na wakayafanya mazuri la nakallifu nafsan illa usaha. Hatu wusaaha hatuikalifu sina usaha tusukua kwa kuzoake ulaika ashabul janna hawa ndio watoponi hom fiha khaliduna wa adunha wa tabkida allahumma jalna minhum wanazaana ma fi sudurihim min wanasema tutaondosha Mungu anasema tutaondoosha kilichokuwemo ndani ya mioyo zao ambacho ni hasad na chuki. Watakuwa ni ndugu wenye kupendana ndugu wenye kuaminiana ndugu wenye kuutamaniana. Tajri min tahtihim lana har. ikipita yakitembea chini yao maji ya mito, maji ya maziwa, maji ya hasad, maji ya vinywaji, vya, la, vya starehe waqalu waseme, sami alhamdulillah hadana lihada sifa zote tukufu anazistahiqi mwenyezi ambaye ametuongoza sisi kuweza kufikia kupata starehe hii lina kunna linahtadi laula an hadana allah na tusingalikuwa sisi wenye kuongoka kama hakutuongoa mwenyezi Mungu laqad jaa rabbina bil haqqi fa kweli iliyotujia yetu wa nudu until kumuljana. na watalinganiwa wambiwe, hiyo basi pepo yenu uristu muha pepo hiyo yenu bima kuntum tamalun kufwatana na mazuri yaliokuwa mkiafanya. mazuri mliokuwa mkiafanya. inaambiwa amerithishwa kwa sababu kila mumin atapata pepo yake ambayo alipangiwa na atapata nyongeza ikiwa ni sehemu ya makafiri ambao wameekimbia poku mtamotoni wanada ashabul jannati ashaban nar watalingania watu wa motoni kualingania watu wa peponi uh, atalingania watu wa peponi kualingania watu wa motoni an qad wajadna ma waadana rabbuna haka kukwambia kwamba sisi jamani tumeyakuta yale ambayo alitoaahidi mola wetu ni ya kweli fahal wajadtum ma waadakum rabukum haqa ye na nyinyi mme yakuta aliyokuaga niani mara niani na'am watasema ndiyo fa adhana muadzinun bainahum atatangaza mtangazaji kati yaookuambia alaanatullahi ala al Tangaza atangazo takalotoa alaanatullahi kwamba laana ya Mwenyezi mguu Alaa walimi danaa mwenzengu twashukia ya alladheena yasudduna sabeelilla madhalimu ambao walikuwa wakiwazuia watu kueposha nataa mwenzengu wayabghuna haywaja na waki njia ya kuipotosha wa bila bil akhirati ambao watu hao siku zote maisha yao walikuwa keishi aakhiru walikuwa wa la wakipinga unakanusha kipi kingakusa hijabun nakati watu na watu waovu kutakuwa na la ngome wa alal arafi na juu ya ngome hiyo rijalu kutakuwa na vijana ambao ni waumini lakini hawakupata fosa ya kuingia peponi moja kwa moja yarifuna kullan bisimihum Vijana hawa watakuwa kiwajua watu wa pande mbili zote kwa alama zao. Wanaojua hawa ni watu wema kwa alama zao ya wani watu wa peponi, na hawa ni watu waovu kwa alama zao za, za adhabu, kwa hawa ni watu wa motoni. Wanadau ashabal janna. Vijana hawa walio katika ngome hiyo watawalengania watu wa peponi wakuwaambie, ansalamu alaikum amani Mwenyezi Mungu ishuke kwenu. Watu hawa lam yadukuluha kabisa peponi wa hum lakini wanatamana. Wa idha surifat absaruhum tilqa vijana hawa kwenye ngome hiyo yanapoelekezwa yao. upande wa watu wa moto Kalu qalu sama rabba na ewe mwalao la tajanna ma'al qawmi zhalimin sisi katika ku nima tu potakoa pamoja na watu mazalimu wanada ashabu araf ajana ya wao wanawajua kwa jina watu wa hawa kwenye ungome hiyo watawalingania vijana ambao nawajua kwa alama zao kawal waseme eha ma aghna ankum jamaakum haw kukusaidieni uliokusanyaji wenu wa mali na stareza dunia wa makuntum kuntum Haqiqatu saidiyene kibri cheno ha haula angalieni wale wenzenu ndio wale ambao alladhina aksamtum muliapa pa nyinyi ambao muliapa pa nyinyi ya kwamba la yanaluhumullahu birahma hatowagusa mwenyezi Mungu kwa kuarehemu angalieni udkhulu aljannati wameambiwa ingieni peponi la khawfun alaykum hakuna lakwa gupae yenu wala antum tahazanun wala yany hamtahzanunika wanada asahabu nar watalingana talingana watu wa motoni ashabal aljanna kuwalingania watu wa peponi Wawaombe waombe kuambe kuambia anafidhu alaina min alma endu zetu nyi enyi jamaa zenu wazee wetu sisi ni jamaa zenu sisi ni watoto wenu tupelekeni chochote an katika sehemu ya maji Tuleteni tugaeni chochote katika sehemu ya maji angalotu rohani shakeo au mimmara zakakumullah au chochote kila alichukuru zukuni Mwenyezi qalu watasema inna allah watu wapewani wanawajibu pengine baba zao. au ndugu zao au watoto wao Wanawambia. inna allah haqiqa mwenyezi mungu harama vyote mnapovyoamba vyomba. manyi vyakula kula ameviharamisha mwenyezi mungu ala alkafirina kuma makafiri. na nyini makafiri mtakuwa makafirin mbao ba'athathu deenahum lahawan wa, la wa la'iba Walifanya dini hao ni nuqhuzi na mchezo wa humul hayatu dunya wa na uhai wal umwangu falyawma nansahum kwa hivyo leo tunawasahau hawa tunawasahau kama tulimekosaa ni nyinyi kama nasu liqa'a yawmihim hadha kama lewao wanawasahau mkutano wa siku yao hii wama kanu biayatina yjahadun na kutokana na kwamba wao aya zetu walikuwa wakizikanausha walakadi inahum bikitabin fasallana kwa hakika tuliwadia hawa na kitabu tulichokipambanyua ala ilmin tulichopambanyua kwa ujuzi hudan wa rahma kikiwa kitabu hicho ni mwongozo na ihsani liqaumi yu'minun kwa watu waliokuwa kuwa naamini Hali ya yanzuruna ila ta'wila wa tuha makafiri wa kushikamana na ukafiri wao kwani wana kipi wanachokingojea isipokuwa ta'wili ya kitabu cha Qur'an ya umaya atita awilu siku itakokuja ta'wili yake yani uwazi wake Yakulu watasema alladhina nasu watasema wale ambao walikusahau kitabu cha munzungu wakaacha waka kiacha mgongoni mimkabla hapo mansa qadija rusulu rabbina Oh, unasikitika. Walitujia sisi wajumbe wa mada wetu bil haki na ukweli. Tuka Ah, pahalana min shufaa Leo jamani sisi tutapata waombezi wa, wa tuombeeni. Au nuraddu fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal. Aw angalau turejeshwe tupae fursa ya mwisho, turejeshwe katika dunia tukafanyale mazuri ambayo hatokuwa tukiyafanya na tuya wacha ale mabaya ambayo tuliokuwa tukiyafanya. ipo fursa hiyo jamani. Qad khasiru anfusah. Mtumeziingana sema hao wamekula hasara, wameziangamiza nafsi zao wa dhalla annahum ma Na kimepwenda na maji. Kimepotea na maji kila ambacho walikuwa kikizua. Kila ambacho walikuwa kikizua. Inna hakika Mungu wenu wa haki ni Mungu. Mungu wenu hakini Allah mpendwa mwenye kupendeza Allah mpendwa mwenye kupendeza mpendwa asiochosha mpendwa mwenye kustahiki mtii wa asiye mfano Alladhi khalaqa as-samawati wal-ard ambaye kaumba mbegu na ardhi katika muda ukisi kisiku kuaniwa sita thumma ala al-arsh akisha akataadhirisha utawala wake kwa nyarshi nahara Anaubadilisha usiku kwa mchana Yatulubuhu hasitha kila mmoja unamfuata mwanzake haraka ukija mchana unafukuzwa na usiku na ukija usiku unafukuzwa na mchana Washamsa wal wa shamsa walqamara mwenyezi Mungu amedhalilisha jua na mwezi na nyota mbi biamrihi wote hivyo vinatembea kwa amri yake Mwenyezi Ala lahu alkhlq sindu mfahamu kwa mbani wake Mwenyezi Mungu uumbaji wal amru na uamuzi wote. Tabarakallahu rabbul alamin. Ametukuka Mwenyezi Mola, mlezi, mmiliki muumba wa wembe wote. Uduru rabbakum tadharu an khawf ya. wenu kwa unyenyekevu na uficho. Innahu la yuhibbu al-mu'tadheen. Wa ya ayyuhal-mu'minoon hawapendi watu wanaokiuka mipaka. Wala tusidu fi baada udba ba'da Wala musifani uharibifu duniani dunyani ba'da ayyuhal kuutengeneza. Baada ya muminoon kuutengeneza ulimwengu kuleta wajumbe na wataalamu wenye wa imani na ikhlasi msifani fisadi kwa kuleta uchafu, chuki bugdha, hasama na mawaji. Wa du'u wa tamaa. Muabudoni Mwenyezi kwa kuogopa na tamaa ya rehema. Inna rahmatallahi qaribum minal-muslimin. Hakika rehema ya Mwenyezi Mungu ipo na watenda mema. Wa mwabudu Mungu kama wanayemwona. Wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha. Na yeye Mwenyezi ndiye anayetuma upepo. Bushra baina yaday rahmati ili kuwa pamoyo. Waja wake mwenye mbele ya mvua itakaonyesha ukivuma upepo naashiria kujarehema ya mvua hata idha aqallat sahaba thikala mpaka pale upepo huo kutakapobeba ya mawingu yaliyojaza maji mawingu hayo nasafirishwa le baladi kupelekwa katika ardhi iliyokufa kwa ukame faanzal nabi alma atukateremsha katika ardhi hiyo maji fa nabi bihi min kulli thimaratin tukawatesha kwa maji hayo kila, kila aina ya matunda kadhalika nukhrijul mauta basi kwa mfano huo ndivyo tutakavyokuja waotesha kwa kuwafufua kuwatoa makaburi nini maiti wote la'alakum tadhakkarun alikoeamini kwamba atafufuliwa na Mwenyezi na Mwenyezi ndi ndiye atakayefufua viumbe vyote basi na tazame ardh kame inaponyeshwa mvua كمده وسكو ساعه 24 ونامنا ينابو ناوي الارض هي والله سبحانه وتعالى اعلم اللهم اجنا يا كريم بتذكيركم المتقين وكتابك ونبيك متبعين وعلى طاعتك متمين وادفع ربنا مسلمين ووالدينا اولادنا واخواننا احبائنا برحمتك يا رحمن رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه